Ez a beszélgetés arról szól, hogy néhány nap elteltével mik a érzéseink, mik a tapasztalataink a önkormányzati választás eredményével kapcsolatban milyen irány szab ez Magyarországnak a következő két és fél évre a 22-es választásig. És hogy hogy hogy hogyan értékeljük ezt az, ezt az egész előző egyéves kampányt, ami azt gondolom, hogy így több történt ebben a kampányban, mint előtte tíz év alatt. Azt gondolom, hogy, hogy ez, ez emlékezetes lesz. Ez az idei. El, először is talán beszéljünk arról, hogy hol hibáztunk. Mi az, amit rosszul ítéltünk meg? Miben tévedtünk? Jó, szerintem kezdjük inkább azzal, hogy értékeljük, hogy mi, mi történt. Nyilván két dolgot kell értékelni, egyrésztről a saját eredményünket, másrésztről az, az összpolitikai helyzetet. Nyilván én a saját eredményünkkel kapcsolatban az a helyzet, hogy így még két hónappal a választások előtt, én azt mondtam, hogy a realitás ilyen 1-2%, százalék, de engem is elkapott, részben a közvéleménykutatások, részben így látva az embereknek a lelkesedését, aktivitását, egy ilyen pozitív várakozás, és, és az az igazság, hogy, hogy már 5 százalék fölötti eredmény volt kb. amire mindenki számított. Kicsit engem is magával ragadott ez a, ez a hangulat, de... 30 ezer szavazat és a 4,5 százalék egyébként szerintem objektíve egy, egy első kampányra, fél év, mondjuk aktív politizálás után szerintem egy nagyon jó eredmény. Itt nem a 4,5 százalék az, amiről beszélek. Én nem arról beszélek, én arról beszélek, hogy mi egy hogy ellenzékváltást akartunk, egy ellenzékváltást hirdettünk, és a, és a társadalom döntött, és a, a látszat ellenzéket választotta meg ellenzéknek. És ez ilyen te, teljesen félreérthetetlen. Tehát ez, ez, ez, a, ez a mi kísérletünk, ez, ez, hát ez, ez, nem, ez nem sikerült. És én megmondom, hogy én mit érzek, hogy mit csináltunk mi. Mert a 4,5% a fél szerintem, szerintem is teljesen rendben van, eredmény. Tehát így, szerintem itt, itt kb. ebből az erőből itt kell tartanunk. Orbán Viktor kiakasztotta az ingát a saját kurzusa fölött. És mi megpróbáltuk ezt az ingát, szétrúgni, hogy leszakadjon, és egy új ingatlan kelljen építeni. Ehelyett viszont csak leakasztottuk a szögről, és most újra leng. De szerintem én, én az ellenzékváltás azért nem azt gondoltam, hogy egy három hónapnyi kampány 7 millió forinttal ö, ö, meg fog a politikai osztály, de te ja, se nem, erről, de beszélt nem, erről beszéltem. Én csak arról beszéltem, hogy nem választják meg őket Budapest élére, tudod? Nem arról beszéltem, hogy majd így izé mi, mi majd őket leváltjuk az ellenzékben ezen a, ez alatt a kampány alatt. Nyilvánvalóan nem. De az a tény, tudod, hogy tömegesen szavaznak horvát csabákra. Tudod, az emberek több mint fele leszava, leszavaz egy horvát csabára, de komolyan ez, ez, ez, mit, ez mit árul el? A, az, hogy mi, mi tényleg azt gondoltam, én legalábbis azt gondoltam, és ezt szerintem mindenképpen hiba volt, hogy, hogy Karácsony Gergely ö, személyének a hiánya az egy érv. És ö, valójában nem érv. Az, az, hogy Karácsony Gergely ö, nem jellemes ember, ezt az emberek ma már tudják. Ez, a, ez alatt a kampány alatt Hát így, így mindenféle módon, mindenféle helyzetekben kiderült. Ö, én azt gondoltam, hogy, hogy számít bármit, hogy ki a jelölt. De így kiderült, hogy egyáltalán nem számít ki a jelölt. Ha a kurzus bizalmát élvezi, akkor leszavaznak rá, még Horváth Csabára is. Ez, ez mindenképpen tévedés volt. Mindenképpen tévedés volt személyesíteni, mert Karácsonyi Gergely személye értektelen. Érdektelen az emberek számára mindent tudnak. Tudják, hogy, hogy hazudik. Tudják, hogy Ez Ezt mind, mindenki már tudja. Nem érdekli őket. Csak, csak a kurzusra szavaznak. Még csak nem is pártokra. Kurzusra. Ez, ez például mindenképpen tévedés volt. Azt hiszem, én tévedtem nagyot. De egyébként, állt, ez ez a, hogy ezt, a tévedést szerintem most felnagyítod és, és, és, és hogy is mondjam, utólag is azt várod, hogy nekünk be kellett volna tudnunk túl rontani ebbe a házba, de szerintem a nagyon fontos eredmény az ebben a 4,5%-ban van és, és annak a minőségében, tehát hogy én úgy látom, nem tudom mennyire igaz de nagyon erősen úgy látom, hogy ugye a jobb oldalról lejött De a bal oldalra semmiképpen sem szavazó, szemszomai érzelmű embereket sikerült megszólítani, ez a 4,5 százalék. Ezeknek, csak egy, vissza... ezeknek, egy nagyon nagy részét, ezeknek egy nagyon nagy részét lehasította a tarlós István, és egy nagyon nagy, még, még nagyobb részét meg lehasította az összefogás, ez az igazság. Az és mi, te... az, ez több mint 4,4 mi ember persze. Nagy, nagyon, Ez sok. E... Na, nagyon sok, de, de mi összegyűjtöttük és megmutattuk, hogy van egy olyan halmaz, amelyik tarlósa szavazott volna, ha nincsen... Még a legzordabb körülmények a, között A is. sétáló Budapest. Hát, szerintem be téved. Szerintem nem tanulós szavazókat szólított meg a sétáló Budapest. Szerintem a Taló több szavazót vitt el, mint 5 évvel ezelőtt. A Fidesz maximalizált, ennél több Fidesz szavazó ebben a városban nincsen. Egyszerűen nincsen. Szerintem az egy nagy tévedés, hogy mi, mi ö, konzervatív szavazókat szólítottunk meg kizárólag. Szerintem vannak ilyenek, hogy centrum szavazók, ahogy vannak két kalkú szavazók is. Tehát, hogy, hogy egyszerűen vannak olyan emberek, akik nem akarnak a két kurzus között dönteni. És, és szerintem, szerintem, szerintem ez az agenda, ez nem létezik, hogy mi, mi mi okoztuk a tarlósnak a bukását. Szerintem ez nem igaz, sőt, hogyha egyáltalán ilyen, ilyen bal meg jobboldaiságot kell feltétezni, valójában inkább, sokkal inkább ellenzéki gondolkodású szavazókat szólítottunk meg, látható ez ott is egyébként, ha már megnézzük a, a budapesti ellenzéki per kormánypárti arányokat. Tehát é, szerintem, szerintem ez, ez, ez inkább így történt. Én nem látom egyébként, hogy, hogy, hogy tévedtünk volna akár a céljainkban, akár a mondani valónkban. Talán inkább a... a, a De ez meg nem tévedés, inkább egy picit naivak volt, voltunk ö, sokszor, de leginkább itt az utolsó két-három hétben, amikor szerintem azok a számok igazak voltak. Tehát szerintem, szerintem bőven volt nekünk 8%-os potenciálunk, ö, de a legvégén annyira brutálisan összezárt mind a elit, mind pedig a, a különböző fizetett online hirdetések világa, hogy, hogy mi láthatatlanokká váltunk. Ö, mi offline térben lényegében csak a napi rendezvényeink során voltunk láthatóak, a plakátjaink, eh, tudom én, 25. részét képezték a Gergőnek, a plakátjainak, a, a kitelepüléseink szintén jóval kisebb. tehát nem jutottunk el az emberekhez, és, eh, és azok akik, akikben meg egyre jobban megépült az, hogy van esély a változásra, van esély eh, a, a tarlóst leváltani, azok, azok simán átszavaztak. Tehát mi nem tudtuk elvinni igazából a potenciálunkat, potenciális szavazóinkat az urnához. És ez, ez, ez szerintem nem célvitákban mutatkozik meg, hanem eszközvitákban valójában. Ez erőforrás hiány, ennyi. Én, én, én, én, én ebben látom a, a végeredménynek a, a részét. Ami, ami így politikailag uh, talán egy, egy, egy um, yeah. tévút szerintem, vagy, ha nem is tévúd de inkább egy tévedés, szerintem nem kezeltük elég jól az előválasztásnak az időszakát. De tényleg elhittük azt, és én nagyon emlékszem ezekre a beszélgetésekre, hogy tényleg elhittük azt, hogy ez egy érdektelen dolog lesz. És, uh, és az előválasztás során, bárhogyan is, de ezek... Uh, uh, megépítették a maguk színházát, és a maguk színházából az lett, hogy húha, itt van egy nagy és erős közösség, amelyik neki tud a tarlósnak együtt. Hát egy sikeres politikai termék volt az előválasztás. Szerintem sikeres politikai Igen. termék volt az Ez Viszont még a saját véleményem mellett még azt hadd erősödjem, hogy amit te is mondasz, hogy, hogy ugye vé, végül a baloldal azokat, akik hajlandóak voltak, akár egy kicsit is az, azt lehalázták. Tehát mi tényleg ott maradtunk azokra az emberekkel, akik a baloldalra soha a életben nem szavaznának, viszont ellenzégi gondolkodásúak. Vagy, vagy régen is azok voltak, vagy fiatalok, akik most léptek csak be a szavazói halmazba, vagy mondom, Fideszről lejött emberek. Én én személyesen nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki, aki a társadalom abszolút konzervatív feléből jön, És örömmel jött a hozzá, hogy hú, látotta, amit Youtube-on, vagy a tévében, vagy nem tudom én, még, és nagyon köszönöm, mert végre tud valakire szavazni. Mert mert a félszerre már nem szavazna, a baloldalra pedig soha nem szavazott volna, soha életében nem szavazott volna. És ezzel kapcsolatban csak, csak azt akarom kifejteni, hogy ez viszont szerintem a legnagyobb perspektíva, amit csak most birtokolni lehet, mert a nert nem a baloldal fogja megmutatni, ne abban oldal fogja megmutatni, hanem a Fidesztől elforduló centrum és, és mérsékelt jobboldali szavazók, és, és mi először csináltunk ebből egy halmazt, és még azt is hozzá akarom tenni egyébként, hogy ilyen szempontból ez az is kapcsolódik, hogy azt az, hogy most karácsony Gergő vagy Tarlus nyert, az másodlagos, mert nekünk ezzel, ennek a halmaznak a jövőbeli történetével kell foglalkozni, az, hogy fölötte a, a nagyrészt mesterséges küzdelemben most éppen kinyer, az nem is biztos, hogy érdekes. Igen, azért látni kell, hogy ez egy nagyon érdekes önkormányzati választás volt, mert ilyen nem nagyon történt eddig, hogy semennyire sem működött a polgármestereknek a szívó hatása. Tehát, e, e, e, Mindig megfigyelhető volt, hogy azért az emberek helyi szinten szeretnek a folyamatosságra szavazni, szeretne, sze szeretik a stabilitást, és mit tudom, én a Winter Mantel, az újpesti polgármester, az ö, simán behúzta, ö, 5 évvel ezelőtt a polgármesterséget, annak ellenére, hogy, hogy a baloldal már akkor is simán megnyerte a, a, az országgyűlési választáson a képviselői mandátumot új Tehát egész egyszerűen a társadalom egy olyan pszichózisba került erre a választásra, ami, ami ezeket a személyes konfliktusokat, amiket mi próbáltunk a karácsonynal élezni, egyébként amit ő is próbált a tarlossal élezni, teljességgel zárójába tette. Tehát itt már itt nem számított se, Program se mennyire se, se a felkészültség, se a hitelesség, hanem kizárólag egy, do, egy dolog döntött, hogy ez egy népszavazás Ormán Viktorról és Orbán Viktor rendszeréről. Tehát ez volt a na na nagyon erős, és ennek köszönhető, hogy miközben vidéken ö, tömegek szavaznak Orbán Viktor mellett. Tehát ö, nagyobb fölénye van Orbánnak, ö, ö, most a megyei közgyűlésekben mint 5 évvel ezelőtt. Tehát ők jobban szerepeltek a 10 ezer alatti kis településeken, jobban szerepelt a Fidesz mint 5 évvel ezelőtt a valójában a nagy településeken is körből hozta azt, amit hozott még az országgyűlési választásokon, de annyit elért az ellenzék ezzel a közös pszichózissal, hogy az ellenzéki választópolgár egész egyszerűen azt mondta, hogy nem érdekel, hogy dk nem érdekel, hogy MSZP, és nem érdekel, hogy kifia-borja. Én be akarok mutatni Orbán Viktornak, és hogyha az én középső mutatóujjam a Karácsony Gergely lesz, akkor a Karácsony Gergely lesz, hogyha az Zuglói horvács Csaba, akkor az uglói Horváth is, és csak ez számított. Tehát, most, most ugye ez tévedés, vagy nem tévedés, az a helyzet, hogy, hogy, hogy tehát, Hatalmas, hatalmas erők formálják a politikát. És a két nagy boszorkánykonyha, az egyik a Rogán Antalé, a másik a régi baloldalnak, a Netförtnek a boszorkánykonyhája, mind a kettő ebbe a, ebbe a narratívába volt érdekelt, mind a kettő ezt gyártotta iszonyatos erővel, iszonyatos érzelmi és anyagi muníciókat felhasználva. És ennek nem lehetett most ebben a, ezen a választáson ellenállni, ennyi történt. Most, hogy két év múlva, négy év múlva, tíz év múlva, mi lesz? Lehet, hogy ugy Lesz. Lehet, hogy változik valami, mert mondjuk elege lesz a társadalomnak, de ezeket így előre tudni én, én nem gondolom, hogy lehet. Vagy, vagy a mi hibáink például az előválasztás kapcsán. Én, én szerintem próbáltunk tisztességes döntéseket hozni, és azt gondolom, hogy ez, ez, a, ez a jó politika. Azt mondták, nyilván tudtuk, hogy az előválasztás valójában egy marketingtermék, amit, amit arra akarnak használni, hogy... hogy, le, le, hogy hogy felmutassák az egységet, és ledarálják az esetleges külső szereplőket, akik be, be akarnak lépni a politikai térbe. De mi azt mondtuk, hogy, hogy Látjuk ezt a szándékot, de viszont hogyha ez tényleg egy innováció lenne, tehát ne, nem csak formában, hanem tartalmilag is például az online szavazással, például azzal, hogy, amiről sokat nem beszélünk, ugye, hogy mi, mi kikötésnek tettük, hogy például uh, Horvácsaba ne legyen zuglóban uh, polgármester, hanem uh, vagy legyen ott is előválasztás vagy valamilyen más módon, de, de a régi baloldalnak azokat a figuráit, akik uh, azért a 2010 előtti világban erős isen azokat ne hozzuk vissza. Azzal próbáltuk, ez egy rossz ér volt utólag, azzal próbáltuk ezt igazolni, hogy hogy nem lehet hiteles az a anti politika, ami az Orbán előtti világot akarja vissza, visszahozni erről a választók most nyilván elmondták a véleményüket, abszolút hiteles, teljesen rendben van, nincsen gond a horvát Csabával ennyiben tévedtünk, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy belementünk ebbe az előválasztásba, az, az egy jó lelkiismerettel meghozott döntés volt, a politikailag talán jutólag hibás is, hogy mi ezt nem tudtuk jól kommunikálni, mit tudtunk jól kommunikálni ebbe a kampányba? Hát azért látni kell, hogy az a furcsa, hogy nem is aktivistában, és nem is Nem is pénzben volt a legnagyobb hátrányunk, mert aktivistánk volt mondjuk két-háromszáz ember, aki dolgozott ezen a kampányon hosszabb rövid ideig. Mondjuk a karácsonynak volt két-három ezer, mondjuk volt egy tízszeres különbség. Nekünk volt egy 7 millió forintos kampányköltségvetés, ne, és ők, nekik meg volt mondjuk egy tehát, hogy milliós, hogy tehát mondjuk itt egy ötszörös különbség, de a 50-szeres ötvenször. különbség mondjuk minden, de azt mondom, hogy még ezek, ezek nem is a nagy különbségek, hanem az igazán nagy különbség. A nyilvánosság elérésében volt, hogy például mondjuk az RPA Klub kiradójába az utolsó napokban három-négy riport is karácsony Gergelyel a polgármesterrel, mi be se tudtunk jutni, és lehetett pozitív üzenetünk, negatív üzenetünk, hogy mondjam. Átütni csak azzal tudtuk volna a falat, hogy a Robby végig végigfut a láncidon. Ezt nem vállalta, így, így, így az RTL klub bezáródott, is, nem csak az RTL, hanem az index. A, a nagy sikereink az voltak, hogy azok voltak, hogy egy-egy interjú átment, esetleg a programunkból egy-egy részlet, de hát az arányok azok 300 az hez Tehát, hogy itt, itt a médiafelületben óriási különbség, és ez, ez hogy mondjam, és ez, ezért szerintem, hát a körülményeket, vagy, vagy magunkat okolni, semmi, hát ez van, ez, ez a realitás, ettől olyan erős ez a bal liberális értelmiség, hogy ilyen esetekben, ilyen módon össze tud tartani, és ilyen módon ki tud zárni embereket, koncepciókat a demokratikus versenyből. És nyilván a, a Fidesz sem, tehát valójában semmit azért, hogy, hogy ezt megtennénk, egész egyszerűen csak arra kellettünk, hogy fázi ezt a bohóc narratívát erősítsük Berki, az egyik Bohóc, Puzsér a másik, Karácsony a harmadik. Tehát, hogy, hogy ennyi történt, Igo igazán vita programról, vízióról nem tudott lenni. De, de, de, de, de szerintem, tudjátok, ez úgy van, hogy az emberekben azért utólag van egy hiányérzet. Tehát, hogy minden szavazás után azért azt látjuk, hogy, hogy mondjuk hogy, hogy mondjuk Tömegek vannak, például mondjuk ott van a momentum. A momentum az előző parlamenti választáson elért 3%-ot, tehát hogy kevesebbet, mint mi arányaiban. Sőt, az egyéni képviselőjelöltjeik, tehát miközben ők listán 3%-ot kaptak, az egyéni képviselőjelöltjeik azok már 60%-kal kevesebb szavazatot, tehát a momentum egyéni képviselői átlagosan ilyen egy egész. 4 százalékra lehet mondjuk 1,3 ra lehet őket számítani, és ez egy kudarc volt, nem jutottak be a parlamentbe. Fél év múlva, vagy nem fél év, másfél év múlva az Európa parlamenti választáson ugyanez a Momentum már listán 10 százalékot ért el. Mert egész az emberekben... Azokban a tömegekben, akik azért szavaztak a momentummal szembe, mert hogy nem az esélyes féltek, hogy elveszik a szavazatuk, stb. jött a pillanat, a DAFKE, hogy most, most hogy mondjam, most jóvá tesszük azt a hibánkat. Tehát én, én, az embereknek a döntését, ez, ezeknek a nagyerőknek a mozgását, ezt tudni kell elfogadni, és ilyen kellő nyugalommal, meg mértékletességgel szemlélni. Nem, nem, nem, nem ebbe a fajnyba, most ne, nem megyünk bele a karácsonyjal való vitákba. Nem megyünk bele a karácsonyjal, hanem mit csinálunk helyette. Többet beszélünk a programról, és akkor az fog megbukni 4,5 százalékkal, akkor mi történik? Akkor az lett volna a mondás, hogy, hogy a karácsonyjal kellett volna konflikt. Tehát, hogy úgy mondjam, hogy így nem... Nem logikus az, hogy, hogy azért, mert négy és értünk el, ezért mi, mi ilyen nagy hibákat vétettünk. És nem azért elsősorban, mert jó döntéseink vannak, hanem egész egyszerűen, mert ebbe a játékban igazán nagy döntéseink nincsenek. Reagálni tudunk helyzetekre, reagálni tudunk szituációkra. Mi nem formáljuk ezt a világot, hanem nem. próbálunk húzni, mászni, jönni, menni a, a nagy, na, nagy erők, a nagy erőcentrumok között, és hát ez hogyha négy és fél százalékra elég, akkor akkor nagyon el kell azonni. Azért a helyzet az, hogy akárhogy is a torkukra raktuk a kést. Tehát, hogy ők, ők inno, innováltak. Amit eddig nem csináltak. Lett előválasztás. Mindjárt. Tudod, ez már ez már, ez már miértük el? Tulajdonképpen innoválniuk kellett miattunk, és rögtön, rögtön a, a tarlós is le tudták váltani. Nem feltétlenül ö, állítom azt, hogy, ö, hogy nem váltották volna le, hogyha nem lépünk be a politikai térbe. De de hogy, ö, hogy ö, ö, nyomást raktunk rájuk. Hogy Záves Szibor már megmérte, hogy autómentes Budapest akar a budapestiek többsége. Az, hogy most már, ö, hogy talán a következő ciklusban napirendre fog kerülni a Lánchídnak a, a, a lezárása az autóforgalom elől az átadása a, a sétálóknak. Hát ezek mind-mind ezek, ezek innovációk. Nem csak az előválasztásról van szó. Tehát, hogy maga a reality, amit írtunk egy év alatt, én azt gondolom, hogy az, az sikeres és egy csomó precedenst teremtettünk. Meg egy csomó normát diktáltunk. Meg Tehát azt gondolom, hogy egy ö, sok szempontból, és egyébként meg hát úgy gondolom, hogy reálisan lőttük be, vagy lő, én lő, lőttem be az, hogy így az 5% lehet a reális, ö, reális cél. És hát ettől azért szerényen elmaradtunk, de hát ö, ezek között, a körülmények között azt gondolom, hogy a 4,4% ebből a pénzből nem, ö, nem is ez, csak mi itt akárhogy is egy pozitív kampányt kezdtünk mi Budapestről akartunk beszélni. És tényleg úgy álltunk neki annak az egy évnek, egy évvel ezelőtt, hogy itt Budapestről lesz szó. Nem akartunk mi ellenzékváltást. A Budapest koncepciónkat akartuk. És aztán elkezdtek darálni minket mindenféle módon. Az ATV-ben gyűlöletkeltéssel vádoltak. Rasszizmussal. A rasszizmussal. Meg... Ö, meg, meg a, a Karácsony Gergely átvette a programomat, meg az identitásomat, meg a politikai ö, szerepemet, így magára, az Ávesz Tibor, meg a Hannendre, meg megmérték, hogy ő az, aki nyerhet. És ö, egy olyan képletet állított elő a Karácsony Gergely, ahol ő az a puzér aki nyerhet. És ehhez nekem úgy kéne aszisztálnom, hogy a fonódó villamosról beszélek. És azt kéne mondanom, hogy jó, de a rakparton is lehessen, lehessen egy bárok. Ezt kéne erre mondanom. Miközben álhíroldalakon, meg plakátokon Orbán Kesztyű bábjának ad elő engem a Karácsony Gergely. Így titokban de különben nem vitatkozik. Egyébként az eredmény arra is kiváló volt, szerintem, ez is egy pozitív vonás, hogy ezt rohadtul megbukott, ez az Orbán Kesszűbábja narratíva, tehát, mert hm. kiderült, hogy feketén-fehéren, hogy pont nem. nem. Nem, nem, nyilvánvaló, hogy nem. Az hogy ez túl, nem túljunk, is... hogy nem ez, ez volt, de most, most az eredmény is mutatja, hogy, hogy őket leptük meg, nem, nem a baloldal, tehát... Igen, igen. És, és, és az, az igazság az, hogy, hogy bele, belerángadtak minket a sűrűjébe. Mi nem így akartuk, mi ezt, mi ezt a városról akartuk. De, de nem volt más választásunk. Nem volt jó kiszállási pontunk. Az utolsó jó kiszállási pontunk az lett volna, hogyha Kerpel Froniusz megnyeri az előválasztást. És akkor ott, ott becsülettel ki lehetett volna szállni, és akkor a programot azt ő így, így a gondjaiba vette volna. Igen, hát de ezt is sokan nem értik, hogy hogy a, tehát identitát, tehát a, a karácsonyéknak az volt a válasz a Puzsir jelenségre, hogy, hogy nem vitatkozni vele, nem érvelni vele szembe, nem felmutatni azt a Városvezetőt, aki zuglóba megteremti a szociális modellt, és valójában ő az önkormányzatiságot az új baloldaliság frontvonalának tekinti, ahol megvalósít szociális elképzeléseket, hanem úgy reagált a karácsony erre, hogy, ő, hogy egy az egybe azt mondta, hogy mi akartok indulni? Hát mindent, mindent képviselek, amit ti. Miért akartok elindulni? És, és, és, és hogyha ez a kérdés felmerül, hogy te miért akarsz elindulni? Hát ugyanaz képviselem, mint én, erre egyet nem két, nem, két válaszod van. Az egyik válasz az, amit mi csináltuk, hogy elmondjuk, hogy nem vagy hitelesebben, nem fogod megcsinálni, hazudsz az egész csak számítás, és nyilván egy személyeskedő ö, ö, harc és narratíva kerül a, a programról alkotott vita helyére, vagy a másik lehetőség azt mondani, hogy ja, tényleg, oké, okay, akkor viszlát én, én lelépek. Tehát, hogy ez, ez a két lehetőség volt, és mindenki azt gondolja, hogy, hogy volt harmadik, hogy továbbra is el kellett volna mondani, hogy, hogy nagyon jókat akar a karácsony, pontosan azt akarja, amit mi, csak ő még annyival többet tud, hogy ő háromszor úgy akarja, meg négyszer annyit ígér, meg, meg ő még a szociális területen is maradandót alkot. Tehát, hogy egész egyszerűen nem lehetett, és, és, és egyébként nem működött volna a dolog, hogyha, hogyha egyrésztről a Fidesz Meg a, meg a tarlós belement volna az érdemi vitákba, a bohócozás helyett és, a, és, a, és az ilyen a mocskolás helyett, amit egyébként tíz éve csinálnak hatalmas sikerrel is. Szintén érthető, hogy az ember egy tíz éves receptet nem, nem dob el, pusztán egy önkormányzati választás kedvéért. Másrészt nem működött volna, hogyha a bal liberális sajtóba van annyi korrektség, ami egyébként most a választások után, amikor már nincs rendtétje, most megjelenik, hogy folyamatosan jönnek a cikkek, hogy a ez az ígérete a Karácsony Gergelynek, hát ez nem tartható, tartható, talán tartható, majd a következő, és vagy az azutáni ciklusban, tehát egész egyszerűen ők negligálták ezt a dolgot, hogy, hogy nekem, ami a, az ijesztő tapasztalatom volt erről a választásról, hogy a, a, a baloldal szavazói azok pont ugyanolyan zombiként viselkedtek a urnák a, a előtt, mint a Fidesznek a szavazói mi, Igen, tényleg a legvállalhatatlanabb figuráknál is. tehát hogy ahogy Győrben a Borkai be tudta húzni a polgármesterséget, Kispesten sem láttuk, hogy így bármi változott volna azok után, hogy kiszivárog egy hang és képfelvétel, ahol bekokózva elmondja az ottani e, szocialista főember, hogy Kispesten, hogy működnek a dolgok, és hogy százmilliót visz haza egy önkormányzati képviselő. Tehát se semmit, semmit nem számított. A másik, a másik meg, e, e, hogy a és ez nyilván egy, valahol egy immunreakció. Tehát még ezt értem is, hogy a baloldali, balliberális sajtó egész egyszerűen azt mondta, hogy sárkány ellen sárkány fű, hogyha, hogy látjuk, hogy hogy működik a közmédia, látjuk, hogy hogy működik az origó, és egész egyszerűen mi is meg tudjuk ezt csinálni, mert nyilván nem, nem egy komoly kihívás egy újságíró számára Ezt, ezt a színvonalat hozni, és egész egyszerűen mi a magunk narratíváját azt, azt érvényesítjük a, a saját olvasótáborunkban, vagy a saját nézőinkben. És egész egyszerűen ez, ez tényleg működött. Tehát a, az emberek nem lázadoztak, és, és ez a baloldali média nagyon-nagyon egységesen tudott fellépni a karácsony, meg a többi baliberális jelölt érdekében. És És ezzel szemben mit, mit, mit lehet tenni? Tehát, hogy most, hogyha lett volna mondjuk 500 millió forintunk, és nem, és nem költöttük el uh, RTI klub hirdetésekre, vagy bármire, akkor így uh, joggal verhetnénk a fejünket a falba, hogy na, a spurság az most így visszaütött. De hát, <gül> <gül> hát <gül> csomó, csomó, csomó, csomó hibát elkövettünk nyilvánvalóan. Az egyik ilyen hiba volt, az, a, az volt, hogy, hogy mi azt hittük, hogy ha elmagyarázzuk azt, hogy az uglói szociális modell az egy ásó, egy csomagtartóban, akkor ez az embereket érdekelni fogja. És, és azt hittük, hogyha elmagyarázzuk azt, hogy a Karácsony Gergely egy madáli tehát nincs kint a csősz, tudod, csak egy madáli amit a madarak csőznek néznek, De és, ezt és ezt elmagyarázzuk, és ezt érzékletessé tesszük, akkor, akkor az majd érdekli az embereket. Nem, nem érdekli. Nem érdekli, nem enged, a posztmodern nem engedi, nem engedhetik meg maguknak, hogy harmadik dolog érdekelje őket. Van ez a két, ez a, ez a, két, a kétpólusú gondolkodás, működés, tudod, ennek feszülünk mi ellen. Tulajdonképpen egy, egy orkánnal állunk szembe. De ez akkor hiba, hogyha van, van reális lépésed, alternatívád, amit választhattál volna, akkor... Miről tudsz beszélni, mint arról, ami zavar bennünket? Tehát érted, hogy mondjam, a zuglóval valóban a zelásása a probléma. Tehát lehet, hogy nem érdekli az embereket, de hát miről beszéljünk? De Tény tényleg fürdőszobai szelfik kellettek volna a helyére, mert az lehet, hogy érdekelte volna az embereket. Nyilvánvaló hogy, izé, nyilvánvaló, hogy nem a százalékokért csináltuk, hanem azért, hogy jól csináljuk. De én tényleg elhittem a kampány közben, hogy ez érdekli az embereket. Különben nem tudtam volna csinálni. De, de e, embert Na akkor, hát egy, de hát, egy csomó, ember, csomó embert érdekelt, de a döntő pillanatban mégsem ez döntött. De hát azért érdekelt, őket bevonultak, egy csomó esetben tényleg azt érezték, hogy, hogy igen, ez, ez, ez az, amit ők akarnak, de... De nem árt megemlékeznünk még egy hát, kommunikációs hibáról, bár szerintem egyébként ez nem volt nem volt politikailag ez nem, ez nem volt hiba, vagy nem lett volna hiba. De én úgy gondolom, hogy kommunikációs tekintetben a, a Karácsony a, a a főpolgármester helyettesi pozíció felajánlása az kommunikációs hiba volt. Mert, mert mi, mi egy mi egy olyan narratívát írtunk, ami szerint ő az elit, hogy az elit állandóan átmenti magát, de hát most le kell váltani, és akkor én, mi tulajdonképpen fölkínáltuk neki, hogy mentse át magát, és ez, ennek, ennek, ez persze így is történt, hogy mentse át magát az ancien rezsím, és mi kínáljuk ezt fel, de hát a másik serpenyőben, a mérleg másik serpenyőjében ott lett volna az a Budapest, amit megálmodtunk, és ott, ott lett volna a programunk, amit megírtunk. Ez is... Ez, Ebben a szituációban, vagy, vagy azt mondani, hogy nem beszélek, a Puzsér megfogadja, hogy nem beszél, hogy nem mondja ki a Gyurcsánynak a nevét, meg a dk meg az msp nek a nevét. A Puzsér hatalomért. És nem így volt, de jól lehetett így érteni. És ez biztos, hogy kommunikációs hiba volt. Mert, mert, mert egy, egy csomó ember ebben a szituációban egyszerűen azt érezte, hogy így, na, mégiscsak. Tudod, és ez. ez, ez és nem volt, tudod, nem volt már felület elmagyarázni, és amikor meg ezt így, így meg, lehet, meg lehet igazából magyarázni, hogy mi, mi pont arról beszélünk, hogy fontosabb az ügyünk, mint amennyire szemköztisztelt a szemközti gyűlölete. Tehát fontosabbak az ügyeink, mint a történelmi sérelmeink, meg a, meg a közgyűlöletünk. És. Ez egy, ez egy ilyen pillanat lett volna, amikor azt mondjuk, hogy túl akarsz élni politikailag, mi meg ezt a programot akarjuk, ez egy win, -win helyzet, csináljuk meg a programot, és legyél, izé, nem tudom én milyen pozícióban vagy. Tehát ez is, egy, ez is egy, egy persze nem voltunk abban a helyzetben, de, de, de én tényleg azt hittem, hogy, hogy Karácsony Gergelyt nem választják meg. Mert mert, mert mert éreztem, hogy a narratíva, hogy minden egy irányba mutat, és minden ebbe a narratívába illeszkedik, de minden a Földi Kovács-Andreai interjújától elkezdve. Az egész az Karácsony Gergely jelenség és történet ebbe az egyetlen egy narratívába illeszkedik, hogy nincs kint a csőz, de kiraktak egy, egy, <gül> egy madári esztőt, és, és, és a madarakat nem értetli. Igen, hát ez, ez, ezzel is ellenvetek Szerintem ez a Karácsony Gergely főpolgármester helyettessége, talán én vagyok az egyetlen az egész stábban, meg az egész aktivista halmazban, aki azt mondja, hogy nem csak jó kommunikációs lépés volt, nem teljesen önazonos is. Ugye már eredetileg tavaly is úgy terveztük az egészet, amikor még úgy tűnt, hogy lesznek centrumpártok mögöttünk, hogy nem egyedül fogjuk leváltani a tartós, hanem egy olyan ellenzéki együttműködés keretében, amelyikben mi leszünk a dominánsak, és a programot ráerőltetjük ugye a, a régi ellenzékre is. Igen. Ezzel végül is párhuzamos volt ez a, ez a felajánlás is. Igen, igen, igen, csak, csak a kommunikációja az, az rossz volt, mert hogy, mert hogy nem mondtuk el, hogy ez, ez egy 5 éves ciklusra vonatkozó ajánlat, az alatt az öt év alatt megvalósítjuk azt a, azt a programot, amit, amit kompromisszummentesen megalkottunk. És Budapestet átemeljük a 21. századba, és ennek fejében Karácsony Gergely túlél a politikában. Ez egy. Ez egy és én meg az a. a, a Vállalom, hogy addig öt éven keresztül nem mondom ki az msz meg a dk a nevét, hogyha meg tudjuk valósítani a programunkat. Ez egy több pánkvállalás volt, érted is, bemondod, be hogy, hogy azokra a tulajdonságaikra, amelyikre mindig támaszhat. Igen de, az igen, az de, az... Minden, igen, de mindenkitől, mindenhonnan az jön vissza, hogy ez ez, ez nagy kommunikációs hiba volt. De, de azért volt kommunikációs hiba, mert ha, ha. Nem magyaráztuk el, el, el szerintem de, csak de annyit... Nem sem volt, és azt nem mértük fel, hogy nem fogjuk tudni elmagyarázni, mert a, azon a héten, én, én ezekre elég jól emlékszem, azon a héten már úgy voltunk, hogy napi szinten legalább egy közleményt kiadtunk, vagy volt egy sajtótájékoztatunk, és, és konkrétan emlékszem, hogy Ezt megelőző három vagy négy közleményt senki nem hozta le. Zéro. Semmilyen idézettségünk nem volt. Ezt lehozták ilyen valamilyen hírként, de konkrétan nem kaptunk egy visszakérdés megkeresés se. Tehát ha valamit elmértünk, az az, hogy ezt nem, nem lesz terünk elmagyarázni. Szerintem legfeljebb, ha, ha valami hiba volt, akkor ez az. De. Hát igen, meg tudom, mit mértünk fel nagyon rosszul akkor a. Mi azt gondoltuk, hogy így a, a karácsony az, az ott meg van rendőle. tehát ugye akkor volt, hogy kijött a szivárogtatásról, a, te, a... Mi az, azt hittük, hogy a, hogy a csávó egy politikai hulla, tehát hogy valami olyasmi helyzet van, mint amilyen a 5 évvel ezelőtt mi, a... Mi, szerint, én, meg, én meg úgy gondolom, hogy jól, jól mértük fel, a csávó egy politikai hulla volt, azt mértük fel rosszul, hogy egy politikai hullát is bármikor megválasztanak a tarlós ellen, aki az Orbánnak a helytartója. Ezt mértük fel rosszul szerintem. Meg hát most azért azt lássuk, hogy utólag meg ilyen, tényleg ilyen komikusnak tűnik ez a felajánlás, miután 50 fölött nyer a csávú, tehát <gül> <gül> igazából szerintem ezért nagy hiba. Egyébként például, hogyha hibát akarunk mindenképpen én, én, én például problémának azt látom, hogy, hogy az elitváltásnak a szlogenje, az így soha nem lett igazán kifejtve meg elmagyarázva. Mint ahogy a másik problémának, tehát hogyha ne, valamint változtatni lehetne, meg kéne, meg lenne uh, uh, rá lehetőség az embernek, akkor e felé mozdulni. Én egyrésztről az elitváltás az egy nagyon jól hangzó szlogán, de azért is, mert sajnos az embereknek a leg uh, hogy mondjam, primer játszik rá, tudod, hogy elitváltást akarodjanak börtönbe, stb. Miközben mi az elitváltás alatt azért nem, nem ezt értjük. Tehát, hogy mondjam, azt gondoljuk, hogy nagyon sok féleképpen lehet elitet váltani, nagyon sok uh, uh, lehetőség van arra, hogy ez, ez, ez megvalósuljon, és valójában nem a személyeknek a százszázalékos, os 50 -os, vagy 30%-os cseréje a legfontosabb, hanem az elitváltás az valójában egy működésnek, egy kultúrának a nyugdíj, nyugdíjazását kell, hogy jelentse. És ehhez nyilvánvalóan kellenek személyi feltételek, nyilván csomó, csomó dolognak le kell cserélődnie, de, de mi, mi ezt az elitváltást egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon populista szólanként használtuk, és egyébként ez ütött vissza, amikor sokan nem értették, hogy, hogy miért uh, miért. Uh, az elitváltásban utazó Puzsér miért ö, ö, adja oda ö, Budapestért öt évnyi fejlődésért az elitváltásnak a szlogenjét. miközben pont, hogy mondjam, valójában éppen megtörtént volna az elitváltás. Már önmagában azzal a gazdúgással, <tos> hogy a Puzsér mögé áll be a Network, és ez egyszer nem a Network kényszerítve embereket maga mögé. Pont megvalósult volna az elitváltás, hogyha mondjuk a a programunkban lévő mondjuk átláthatósági elveket tudjuk érvényesíteni a városházán, és nem lesz szabadrablás a politikai klientúrának, az önkormányzatiság és az állam, mint ahogy az elmúlt 30 vagy 130 évben általános volt Magyarországon. És ezt például nem magyaráztuk el elég jól, mint ahogy szerintem ami szintén probléma, hogy azt nem magyaráztuk el elég jól, hogy a sétáló Budapest, belső sétáló vezet, a körülötte lévő forgalom forgalomcsökkentett zóna, ez nem egy belvárosi program. Egyébként nem véletlenül a belvárosban is voltunk erősek, valószínűleg azért is, mert sokan azt érezték, hogy egy ide szóló program, hanem ez a külvárosoknak is egy üzenet, mert azzal, hogy mi megváltoztatjuk a hozzáférés a belvároshoz, ezzel valójában e, új lehetőséget, új fejlődési pályát adunk a külvárosoknak. Új városcentrumok létrejöttét létre, e, e, hozzuk el, vagy fe, fejlődését teremtjük meg, és ez, a, és ez az üzenet, ez igazán soha nem ment át, soha nem volt hangsúlyos. De, de, de. Én, én, én most, de hogy mondjam, lehet, hogy így magammal szembe végtelenül felmentem, vagy csak én tényleg azt látom, hogy egy szakpolitikai témát, az autómentes belvárost, a dugódíjat, Ilyen módon átütni 7 millió forintból, meg 200 aktivistából egy ellenséges közegben. Én, én az elmúlt 30 évben nem nagyon tudok ilyen példát, mondjuk esetleg a kisgazdáknak mondjuk a kárpótlása, de hát az is olyan, például mondjuk talán ilyesmi volt, de, de szakpolitikai témával kampány csinálni, arra identitást építeni, ar, a, arról meggyőzni a budapestieket, legalábbis zábet szerint a budapestinek nagy részét, senki nem csinált még. Mi, mi megcsináltuk, mi megtettük. Tehát lehetett volna ennél jobban, azt gondolom, talán lehetett volna, de ez egyáltalán nem biztos. Én szerintem ez a külvárosi, ugye aspektusoknak a nem elmagyarázása, ez, ez egy ilyen nagyon ellenséges terepen, tehát nagyon szűk erőforrásokkal, és nagyon-nagyon, hogy is mondjam nehezen, ugye érvényesülő kampány esetén tulajdonképpen szükségszerű is volt, mert ugye, ugye az, az volt, hogyha nehéz a terep, hogyha nehezen mennek át az üzenetek, akkor nyilván a főüzenet fog jól átmenni, akkor ugye van egy branded, ami ahhoz kötődik, hogy a belváros az sétálós. Ez volt az alapmondás. Az, hogy ehhez képest megjelenik az, hogy mi mit tudom én mondunk a szociális szektorra mindent meg meg az önkormányzati működésre, meg a külvárosokra, meg még az agglomerációs együttműködésre, meg minden. Ez már mind másodlagos, harmadlagos, többedleges örüljünk. Tökre tök, Ugye megint, ahogy a 4,5%-ot is én úgy értelmezem, hogy ilyen ellenséges, meg ilyen ugye, jó sikerült polgárháborús közegben is összehoztuk ezt. Ugyanígy ezt a sétáló Budapest, ugye brendet az, az ő központi mondásával átütöttük ebben az ellenséges közegben. Ez tök jó. Ehhez képest, hogy a másodlagos, harmadlagos, többetleges héjjapat nem tudtuk átvinni, az, az már ilyen szempontból nem sikertelenség, de egyébként ugye most, hogy mit rontottunk el, ugye itt egyébként ez kapcsolatban áll az én legnagyobb elrontásommal úgy mond, hogy a végén ugye a kerületi programok teljes tartalmilag ki voltak dolgozva, de ugye a teljes megformázására és, és publikálására már nem jutott energiám, gyakorlatilag egy második programot jeleníthettünk volna meg mondjuk szeptember első felében, amelyik a 23 vagy, vagy kerületi vagy még 10 régiós tehát kerületcsoporti programból van összefűzve, és hogyha mondjuk azt is elkezdik az emberek ugyanúgy nyálazni, mert azért valamennyire elkezdték ugye a, a májusban publikált főprogramot is nyálazni, ha ezt is jönni elkezdik nyálazni, akkor jobban leesett volna ugye, hogy mit mondunk a külvárosok számára, na uh, mindegy, de szóval az erőforrás szűke miatt egyébként ez ez lényegében kényszerpálya volt, de akkor is ez ez ezzel miutat. Tulajdonképpen kevés főpolgármesteri programot olvastak el annyian, mint milyenket. az biztos. Erre egyébként számunk is van, mert a, a Mikor megcsináltuk ezt a, ez a, a netes olvashatóságát, az egyébként két héttel a választás előtt volt, vagy két uh -huh. és fél akkor ott lejött, nem tudom, néhány nap alatt 600 olvasó. Most képzeljétek el, ja. a, melyik ja. választási program az, amit itt 600-an elolvastak, szerintem így Magyarországon. De szerintem egy csináltunk egy elit Egy kis pénzből egy elit csináltunk, egy nagyon jó minőségű, nagyon programközpontú, Elit kampányt csináltunk, amit kb. ahhoz jutott el, aki nagyon odafigyel a politikára, de így kurvára. Ő érdekli minden szereplőnek a mondani valója, és egyébként igényes annyira, hogy a, hogy a programokat mondjuk így legalábbis megnézi, ránéz. Izé. Ő számukra értelmezhető volt ez a kampány. És azért nem értek veled ebből, mert én, én attól tartok, és lehet, hogy már de attól tartok, hogy ha kiadtunk volna egy ilyen anyagot, legfeljebb még mondani valót volna át az ellenzéknek, Legy nagyjából ennyi lett volna a, a, az értelmein attól tartottam, mivel nincsenek jelölteink, Tehát ha nincsenek kerületi jelölteink, akkor, akkor mi elmondhatjuk, hogy mit akarunk a kerületekben véghez vinni, na jó, de ki fogja ezt képviselni. Tehát olyan szinten leegyszerűsödött szerintem a választás, ahogy itt a legelején beszéltünk róla, olyan szinten hogy kirúg ki bele a kerületembe Orbán Viktorba. Nagyjából ez ennyi. E, ennyi volt az egésznek a lényege, és kirúg bele a fővárosba Orbán Viktorba. E, e, szerintem nagyjából ilyen egyszerű volt a, a választók ö, nagy részének a döntése. Meg, most hiba, meg, nem gondolom, hogy hiba, csak Szerintem nyilván egy na nagyon nehéz dolog, hogy azért mi három identitást vittünk valójában. Tehát három olyan identitást, ami az emberek fejébe nagyon-nagyon-nagyon erősen elválik egymásról. Mert mi egyszerre próbáltunk, vagy vagyunk, de nálunk nem válik el nyilván, csak, csak ez kívül nem nehéz megérteni. És, és, és bármelyik, is, bármelyik identitással is szimpatizál valaki, egész egyszerűen a másik kettőnek a felmondása az kicsit így hitelteleníti, tehát hitelteleníti az egészet, hogy egyrésztről mi centristák vagyunk, részről nyilvánvalóan zöldek, harmadrészről meg nyilvánvalóan ez a... E, e, Ez a, ez a kemény És a kemény elitellenességnek tudod a ma, ma a világon az a Trumpokkal meg a Salvini-kkel, tehát, hogy, hogy mondjam, ezzel a sötét jobboldali populizmussal ö, azonosítható, ami nyilván így riaszt, különösen, hogy a Robi egyre jobban hasonlít a Salvini-re. re remélem csak külsőre. Ja, Jaj, világosan a, a másik, a, a zöld identitás, ami Nagyon vonzó ebben a világban, de valójában a grétát jelenti, és, és hogy mondjam, a Robi nem egy hiteles gréta, tehát tudod, ez a zöld identitás, ez, ezt a bozon tudja, aki tényleg így komposztálja rendesen a szemetét, összeszedi a műanyagokat, sőt kioktatja, hogyha valaki műanyag pohárból iszik, és a többi, de tehát hogy, hogy mi valójában zöld, zöldek voltunk, a programunk abszolút zöld, de, de a gesztusaink, a világunk, minden, amit sugárzunk, az valójában nem zöld, mert tényleg ilyen módon nem vagyunk zöldek, tehát mi, mi ketten talán a Robival, nem, nem tudok bennetek, most az biztos, hogy az abszolút hisz az egyéni felelősségvállalásban, én azt gondolom, hogy, hogy ezek a problémák, ezek állami szabályozással oldhatóak meg. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy egy ilyen nyilvánvaló pótselekvés a, a, a folyamatosan az életmódunkon számunk kérni a zöld szempontokat, mert egész egyszerűen ennek az ökológiai, politikai jelentősége, kulturális jelentősége, akár sok is lehet, de, de azt gondolom, hogy ez az áttörés megtörtént, de, de ökológiailag meg azt gondolom, hogy minimális, de ny nyilván te ezzel nem értesz egyet. És a harmadik, meg a centrista üzenetünk, miközben tényleg nagyon centristák vagyunk, miközben tényleg törekszünk arra, hogy ö, mind a jobb oldal, mind a bal oldal, mind a liberális ö, ö, gondolatokból, Kiemeljük azokat, amik előre visznek, amik, amik mentén együtt lehet, meg együtt kell működni, és nyilvánvalóan látjuk, hogy az élhető nyugat-európai társadalmak pont attól sikeresek, hogy, hogy egyszerre érvényesülnek bennük a kapitalista, a szociáldemokrata, a liberális, a többi gondolatok, és ezek valamilyen fajta jó egyensúlyban vannak, tehát miközben centristák vagyunk, eközben meg szélső középen is állunk, és a retorikánk az meg nyilvánvalóan szöges ellentétbe áll az ahogy mi egyébként a politikáról gondolkodunk. Nyilván azért rászöges ellentétben, mert egyáltalán így lehet átütni. Tehát, hogy, hogy a mai postmodern világban, ami, ami mindent gyűlöl, ami centrizmus, mindent gyűlöl, ami, ami, ami ne, nem szélsőséges, ö, Harc, nem szélsőséges egymásba állás, hanem, hanem valami kompromisszumkeresés, ott egész egyszerűen szerintem ez a hangvétel, amit a Robbi képvisel, tudja átütni az ingerküszöböt, hogy felrakja az emberek érdeklődésének legalább a térképére ezt a dolgot, mert különben itt csak Trumpok meg meg Hillary clinton, -ok. Hillary clinton -ok lesznek. Akik, akik tényleg kiszolgálják az embereknek az elképesztő vágyát az ilyen nagyon-nagyon átélhető narratívákra. Tehát, hogy itt mindenki, valójában minden politikus Star Wars gyárt. Most nyilván mi, mindig ők a lázadók, és mindig az ellenfél a védernagyúr a meg a császár, de mindenki Star Wars gyárt. És mi próbáljuk azt elmagyarázni, hogy... hogy <gül> mi hogy, kereskedni szeretnénk. <gül> én, én, én, meg elmagyarázni, hogy ez, ne vegyétek komolyan, ne vegyétek komolyan, ez nem, nem igazi, és az emberek ilyen dühötten néznek ránk, amikor éppen be vannak öltözve, tudod, lázadulnak, meg vezetik a, a, a tívadászokat a fórumokon, csak hogy, te, üdös, hülye, puzsérk, hogy, hogy mondhatod azt, hogy ez, ez, amit én csinálok, hogy ma is elküldtem az Orbán Viktort a 17-szer a 444 fórumán, hogy ez, ez nem szabadságharc, hogy ez nem egy csodálatos teljesítmény, vagy mit tudom én, hogy ma is zsidóztam hatot a, izé, a 888 fórumán, hogy hogy vitathatod el, hogy ez nem a legnagyobb bátorság, amit az univerzumban megtelt az ember, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy a, mi a neve, a soros sátánt ilyen módon leleplezik. Hát, És, és, és, és mi, mi elvesztet, hogy, hogy mi, mi vagyunk azok a rossz fej srácok, akik elbasszák a bulit, <gül> Ez a ez, ezzel szerintem, szerintem pont, pont magad a kerültél ellentmondani, hogy több jól elmagyaráztad, hogy a közép ma ebben a világban miért kell, hogy szélső közép legyen. És itt megint csak a, az az izé, az a, nem, nem azt akarom mondani, hogy olyan sikertelenségünk magyarázatom, mert nem sikertelenség, hogy egyszerűen ez egy furcsa dolog, Érvényre kell, hogy jusson, ha nem most, akkor a következő sziklusban, de túl nem fogunk berontani a házba. Elkezdtük építeni a középen a szélső közepet. Mert Itt. most szélső közép kell, az emberek még nem 4,5%-nél értik, később többen fogják. És mi volt, a, mi volt a, az értelme ennek az eredménynek? Mi mit szűrünk le ebből, a, ebből, ami most történt egy hete? Ö, én azt, azt érzem, hogy, a, hogy a, a vetésbe érett, az Orbán Viktor addig provokálta ezt a dolgot, ami meg nem történt. Az Orbán Viktor az Orbán Viktor valójában ezt akarta végig ezt akarta. Ki akarta újítani a polgárháborút? Mert a rendszere mögül szivárgott el a legitimitás. Ez, ez olyasmi, ami kurvák segéről nem felszippantható. Nem tudják pótolni saját erőforrásból. Ezért hát kiszervezték az msp nek meg a momentumnak, meg a DK-nak. És most az MSP a Momentum, meg a DK majd beszállítja a legitimitást, a NER alá és majd hát a rendszer egyre legitimebb és, és Orbán Viktor is pontosan tudta ezt a rendszer legitimitásának a szempontjából a jó kimenetel az az lett volna hogyha a MSZP megsemmisül vele a párbeszéd felszívódik, az MSZP felszívódik a DK-ban és a DK meg a Momentum 22-ben kiállítja Klára asszonyt, aki ott volna Orbán Viktorral, és akkor a az Orbán klán és az Apró klán összecsapásának a napján a rendszer legitimitásának a mélypontjára érkezett volna ehlyett most uh, túl, Orbán Viktor addig tegyéstette az MSZP-s uh, nomenklatúrát <gül> addig uh, addig finanszírozott nekik médiát amíg aztán addig tartotta életben meg a Tibor Tiborccal addig uh, uh, gyúrta a Karácsonyi gergeit amíg aztán visszahozta a 2010 előtti elitet kihívó pozícióba. És a rendszere újra legitim, és minden nappal egyre legitimebb. Ezért csinálta. Orbán Viktor ezt akarta. Persze, világos, hogy meg akarta tartani Budapestet. Világos, hogy az volt az A terv, hogy Tarlós megtartja Budapestet. De a B terv az az volt, hogyha nem tartja meg akkor az nagy Gyurcsányé legyen, meg ne a Káman, olgán keresztül a Gyurcsányé legyen, meg az, az legyen, a, legyen, legyen a, a, a régi szocivilágé, a Molnár Zsolté, a, a, a, a horvát Csabáé, legyen, a, le, legyen a, a, az, azok a kedvenc ellenségei, akik most már most majd visszajönnek. És tehát ebben a harcban a, Orbán Viktor nem tud konszolidálni ellenség nélkül viszont nem lehet fenntartani a, a, a legitimitást. Hát most, hát most újra termelte nekünk a újra megállította az órát. Megint megállította az órát öt évre. És újra, újra a múltat éljük. És újra végig kell élnünk. Szóval, hogy én, én, én, én nem tudom elképzelni, hogy nem ez volt a cél. Orbán Viktor célja. Miért kellett a ceu ki kiutasítani Magyarországról? Miért volt erre szükség? Tehát tényleg azt gondolta, hogy ez majd vagy direkt és szándékosan provokálta ezt, és közben tenyésztette, vagy így tartotta a, az MSZP-t, hogy most visszatérjen. És hát megtörtént, hogy az a párt, amelyiknek nincsen pestmegyei megyei közgyűlésben egyetlen képviselője se, most már a szavazói, szavazói sincsenek, Ez a párt, ez, ez a félig felvásárolt párt, amíg most már egy kihívó pozícióba kerül, ez, ez Budapesten, a, kerület, a, a ellenzéki kerületek kétharmadában polgármestert állít, és főpolgármestert állít. A, ez, ez, ez, ez a legrosszabb kimenetel. Ez a legrosszabb kimenetel. A... És ilyen szempontból ez, ez nyilvánvalóan kudarc. Hát ez a, ez, nekünk az volt a célunk, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a szennyvíz lefoljon, és ez a szennyvíz most fölfolyt. Tehát ez akárhogy is mi ennek ellen akartunk tartani. A, abban egyébként te miért lesz különbséget, hogy a, a, az MSP-ben a domináns emzeti kipált Budapesten, vagy a DK-én kettőt nagyon hasonlónak. Azért, mert azért, mert a, a, a, a, a MSP az a, a DK-ban nincs a olyan befolyása, mint az msp ben Tehát az a, a, pont, a Orbán Viktor azt akarta, hogy ne a DK legyen. Tehát a, a, a DK és az, és a, és a, az Orbán ö, ö, között azt gondolom, hogy, ö, hogy olyan módon nincsen átjárás. Nincsen, azt gondolom, hogy se olyan módon üzleti kapcsolat nincsen megengedve semmilyen módon, mint az MSZP-vel, se olyan módon ö, ö, nincs tehát te, te, nincs, ni, nincs, nincs a, a DK-nak nem vásárol médiát a ner nem finanszíroz médiát. Tehát az, az, az azért más. És azért ez érződik, és a előválasztáson elég jól elvál, szétvált. Hogy így hol, hol, hol van a DK és hol van az MSP, És akkor euh, még az előválasztáskor még a network a, a, a karácsony és a, a network oda a, a balliberális network a karácsony mögött volt. Karácsony mögött volt. Az MSZP mögött már egyre kevésbé, de Karácsony mögött volt. Nem a DK mögött. Ö, ö, ez így jól érződött. És a ne is Karácsony támogatta. Karácsony volt a második számú jelöltje Orbán Viktornak. A B-terve Orbán Viktornak. És most bejött a B-terv. De, de, de, de, de ő... De nem, nem módszeresen provokálta ezt ki a Kipcsák vér ö, izé, ö, Dumával? az már utána volt talán. Na jó, de, en, na jó, de ennek a, nem ez a Duma konkrétan, hanem, hanem ezek a Dumák, tudod, ez, a, ez az Orbán Viktor, tudod, ez a, ez a viselkedés, ez a. kell kellett ez? Nem, tehát nem, arról, nem pont arról van szó, hogy csak ebből, csak ebből a háborúból tud legitimitást meríteni. Különben kimerült? Ja, nyilván. nyilván, nyilván. Mondom, az egyébként a centrumnak is a nagy csapdája, hogy nem pusztán ugye a kép polarizált oldal, nem pusztán a postmodern az, ami szolgál, szolgálja ennek, a, ennek az ilyen brutális szembenállásnak, ami, amit kivasználnak ezek a politikusok, hanem Tényleg azért ez egy évszázados magyar hagyomány, de hát ez a törzsi kuluc-labanc ellentét, azért ez, ez a történelmünk, úgy tudom én, legalább 150, de lehet, hogy 300 évén, ez folyamatosan végigfut, folyamatosan végigfut, és folyamatosan ez, hogy, hogy itt van, van, van egy, van egy fal, ami így nem lehet átjárni, nem lehet átjárni, és a, csak a legnagyobbak tudnak átjárni rajta, amit tudom én mondjuk egy Adiendre, egy István a egy, egy Bródi szörény, tehát hogy így, de, de ők, ők sem feltétlenül egész életükben, vagy életművükben, hanem, hanem csak a legjobb pillanataik Tehát, hogy olyan, olyan mély ez az zárok, vagy olyan magas ez a fal, és, és, és időről időre tud, olyan próbálkozások, mint a mieink mindig vannak. Tehát, tehát szerintem a nyugat is... A, Ilyesmi volt a kulturális térben, ahol, ahol azért akárhogy is, de Móri, Cignótusz, Adi, teljesen más szocializációi, gondolkodású emberek mégis tudtak egy közös ügyet találni, a polgárosodást, a nyugathoz való felzárkózást, egymással is vitatkozva, de valami fajta alternatívát nyújtottak. De politikailag ez, mondjuk persze, az egy más világ volt sokoknál fogva, és nem tudott megjelenni, de ugyanígy a népírók mozgalma, ahol hol ez a nemzeti tradíció meg a szociális gondoskodás szintén így képes volt össze, összeérni ugye a harmadik útnak a felvetése, stb. És most itt vagyunk mi, akik, akik szintén valami ilyesmit próbálnak, csak hát ez, ez a küzdelem ez, ez alapvetően tudjátok, hogy mindig, mindig kikapott ez, a, ez az oldal, vagy ez a, ez a centrum, mindig kikapott, abban lehet reménykedni, hogy Egyetlen dolog szól mellettünk, hogy annyira, de annyira felgyorsult, a legalábbis én úgy gondolom, hogy annyira felgyorsult a az információ áramlás. Annyira e, e, a nemzedékeknek, ne, ne, hogy nem tudom, ez a beavatás, ahogy beavatják a szülők, a gyereküket a mesterségükbe, a e, vallásukba, a fóbiáikba, stb. Ez egyre is egyre gyengül, hogy mondjam, hogy egyre kevésbé neveli a gyereket a. E, szülő, hanem azt régen az iskola nevelte, de az átadta a törsi gyűlöletet. De most már az iskola helyett is egyre jobban neveli az internet, a Youtube, ami viszont egy olyan közeg, ami, ami hát Nem feltétlenül része ennek a dolognak, különösen, hogyha valaki angol tartalmakat fogyaszt. Tehát, hogy most elképzelheted, hogy folyamatosan jönnek olyan generációk, akiket nem tudnak megmérgezni az idősebb nemzedékek a, a törzsgyűlöletel. Talán kb. ez az egyetlen dolog, ami mellettünk szól, és egyébként ezt mutatta az is, hogy a, hogy a támogatóinknak legalábbis, akik oda jöttek aláírni, azoknak tényleg 90 a 90%-a. 30 év alatti vagy 35 év alatti fiatal -e értelmiségi. Tehát, hogy, hogy, hogy a mi derékhadunk az, az, az olyan, olyan, olyan ember, aki, aki már a YouTube-on szocializálódik. És, és aki e, nyilván sokkal kevésbé e, osztja a szüleinek a világlátását, e, gondolkodását, mert egész egyszerűen ebbe a felgyorsult e, e, információáramlásba, meg technológiába, hogy én, én is azt látom, hogy a nálamnál 15 évvel fiatalabbak olyan dolgokat csinálnak, meg olyan dolgokat fogyasztanak, amiket én már, már hozzáférésem sincsem, például csak a nyárkodás miatt. Tehát, hogy, vagy, vagy egyáltalán ezeknek a kutyuknak az irányítása kapcsán, hogy nincsen. Nincsen. Ezt, ezt, ez az egyetlen dolog különben, ami így szerintem hosszú távon ilyen bizakodással tölthet el minket. Ilyen értelemben meg az, hogy 4,5 vagy inkább az, hogy 30 ezer szavazat, Most, ha belegondolunk, hogy azok a mozgalmak, amikről beszéltünk, amik tényleg centristák voltak és megpróbálták ezt, még eddig se jutottak el soha, vagy, vagy a legritkább esetben, hogy fel tudjanak állni, hogy fel tudjanak állni a, a rendszer ellen, hogy, hogy egyáltalán alternatívát tudjanak képezni. És egyébként a 30 ezer szavazat, azért ez is nagyon fontos, hogy azt is látnunk kell, hogy a 30 ezer szavazat egy egyéni választáson sokkal, sokkal többet ér, mi, mint egy listás szavazás van. Tehát a, mondjuk a LMP, amelyik bejutott öt évvel ezelőtt a parlamentbe, és utána elindult a választás egy olyan helyzetbe, amikor nem volt kiélezett csata, mert teljesen nyilvánvaló volt, hogy nyerni fog a, a tarlós. A régi baloldalnak egy emblematikus volt szoci, ugye a Bokros Lajos volt a jelöltje, tehát nem egy, egy zöldnek fazonírozott, fiatalos, bicikliző, úgymond ami sokkal inkább a centrumnak szóló jelölt, mint most, és annak az LNP-nek azért még Siffer silverna ott volt, pénze volt, valamennyi médiája, nem sokkal több, mint nekünk, de azért valamennyi médiája volt, és az az LNP és egy nem megosztó személlyel indultak bele, ami Vegyük előnynek vagy hátránynak. Mindegy, de hát körülbelül ezek voltak a különbségek, és ők is 30 ezer szavazatot tudtak kapni. Miközben pontosan tudjuk, hogy Budapesten egy évvel vagy másfél évvel előtte körül 10 körül végeztek. Tehát, tehát egy, egy Budapesten valójában egy közép voltak, és ugyanúgy erre a 30 ezer szavazatra voltak jók. Tehát Tehát e, ilyen értelemben is azért látszik, hogy így e, sze -sze Igen, de, de nehéz, mert de ez a logika most, most véget ért. Tehát vége van annak, hogy önálló listás választások vannak. Szerintem, szerintem a 18-as volt az utolsó. Tehát a, a rendszer beáll, a rendszer az, az többségi elvű választásokat ír elő, már az országbírós választásokra gondolok, ami két pártrendszer diktál. Ö, és az ellenzék ma legyártja magából a, az egy ellenzéket, az egy hívó pártot. Ez történik. Nem lesz már többet olyan, hogy hogy mit tudom én, egy kis párt az olyan szívóerőt ta, ö, ö, generál majd, hogy mondjuk egy 10%-ot hozom Budapesten, mert az a 10% vagy egy jelentős része pontosan azt fogja mondani, amit, amit múlt héten mondott. Szerintem. Tehát innentől kezdve az egyéni választás és a listás választás között különbségek, ha nem is szűnek meg, de, de de azért redukálódni fognak jelentősen. Én, a, én, én, én viszont áterelném egy picit a, a beszélgetést arra, hogy, hogy mennyi mindent nyertünk, mert azért legyünk őszintén, szerintem az első perctől kezdve az volt a realitás, hogy hogy a sétáló Budapest programjára és a Robira nem lesz 50% plusz egy szavazó, és ez nem egy öt éves kihívás, vagy nem egy egy éves kampány, hanem akár egy öt vagy egy tíz éves kampány, ha úgy tetszik. És, és szerintem, ha jövő hónapban vagy fél év múlva lennének a választások, elképesztő mennyiségű tapasztalatot gyűjtöttünk egy év alatt. És, és, és baromira van miből építkeznünk van, vannak nagyon elkötelezett emberek akik tüzön át segítenék ezt a, ezt a csapatot ma amit akár egy évvel ezelőtt nem, nem mondhattunk el, tehát egy évvel ezelőtt tényleg a nullából kezdtünk el építkezni és itt azért van mégiscsak legalább egy 120 ember én, én abszolút az ajánlásgyűjtést teszem ilyen határnak vagy legfontosabb résznek 120 ember, aki kiment az utcára, és nap mint nap tett azért, hogy, hogy, hogy legyen, a, legyen egy, egy civil főpolgármester jelölt. És van 70 ember, akiből most persze van egy rész, pontosan tudjuk, aki akár csalódott is lehet, programíró, tett azért, hogy legyen program. És ezekből az emberekből már sokkal, de sokkal könnyebb lesz nekünk építkezni a következő négy évben, hogy aztán négy év múlva akár, vagy lehet, hogy később, ezt nyilván majd ki kell találni, legyen a bejelentés, hogy akkor újra elindulsz a főpolgármesteri tisztségért. Úgyhogy mennyi... már amennyiben Orbán Viktor kiírja, ja. már amennyiben lesz ilyen tisztség. Tehát ja, ja, ja. kétharmaddal szemben, igen, de úgy igen. nem tudjuk, nem tudjuk, hogy lesz-e, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Igen, igen, igen, bár én na mindegy, majd erre kitérek, de hogy hogy, hogy, hogy mind, mind tapasztalatban, mind erőforrás, pontosan tudjuk most már, hogy mit várhatunk a médiától. A Feltételezéseink voltak. De, de most már azt is tudjuk, hogy egy forgatókönyv szerint ö, mit várhatunk a médiától. Fél évvel a választás előtt, két hónappal, egy héttel, egy nappal, stb. Pontosan tudjuk, hogy mit várhatunk a médiától. Azt is pontosan tudjuk, hogy hogyan működik ö, a kampányunk egy olyan online médiatérben, amiben nekünk nincs fizetett hirdetésünk. Tudjuk azt, hogy mennyire virális, tudjuk azt, hogy ö, hogy mekkora követettsége van, és az, azt is tudjuk, hogy milyen sérülékeny, amikor, amikor a fizetett hirdetések ellepik brutális mértékben a, a, az online teret. Ö, és szerintem ezeket, ezeket a tapasztalatokat nagyon-nagyon meg kell becsülnünk. Tehát ez, ez, ez elképesztő sok. A, a politikai térben kire, hogyan számíthatunk, meg leginkább az, hogy kire nem, <gül> számíthatunk, azt, azt megtanultuk, senkire sem számíthatunk, ez, ez, ez teljesen világos. Egyébként a careperformius kapcsolatban is én aztán nem akarok egykáknak felülni, de aztán én hallottam olyanokat, hogy, hogy nem volt annyira pozitív a benyomás, amit te keltettél benne, mint amit mi gondoltunk, hogy pozitív benyomást keltettél benne. Tehát finom, szóva hülyének nézett. A, azután a találkozó után én, én legalábbis ezt hallottam hozzám, ez, ez jött vissza, csak már így, hogy mondjam, ennek már annyira nincsen jelentősége, hogy még egy momentumos így el hozzánk, hogy, hogy semmi. Hülyének nézed, hogy visszalépnék a javára, hogyha Aha. megnyerné az előválasztást? Hülye lennék visszalépni, mert úgyse csinálna meg a programot? Aha. De ő persze lepecsételné, meg, meg, mutat, meg, meg mutatná, meg aláírná nem, a... Nem, nem, hülyének nézed, hogy, hogy most át akarod vágni, vagy... vagy, vagy Én akarom vagy őt átvágni. Azzal, az hogy visszalépek a javára, hogyha a programot megvalósítja. Hogyha ő nem indul el az előválasztáson, tudod, ott Nem. Maga, még, akkor még ez volt a Hát, hogyha nem indul el az előválasztáson, azonnal visszalépek a javára. Na mindegy, tehát... de, ha, de, ha el, de tudod, ha elindul az előválasztáson, akkor is visszalépek a javára, hát azt mondtam neki. Mondtam neki, hogy ha megnyeri, nyerje meg, és én visszalépek a javára. Sőt, ő a kampányban mondta is. Tehát hivatkozott is erre, hogy azok, akik ezt a programot szeretnék, a programot szeretnék azok ő rá szavazzanak. Ez egy jó narratíva volt számára legfeljebb Lehet, lehet, lehet, de ö, tehát, hogy hülyének nézett. Tehát, hogy ezt hogy, elgába sem lehet volna megvalósítani, hogyha nyer. Nem, ezt elgába sem lehet volna téged komolyan menni, Szerintem ez ennyi. Ö, Neki ez egy jó narratíva volt, hogy ő akár a Sétára Budapest híveit is képviseli, jelentsen ez bármit, tudod, júliusban vagy júniusban. A, amit, amit meg ilyen, ugye az, az benne van a levegőben, hogy a fő polgármester választást ugye megváltoztatják, de ez benne van a levegőben mió, mióta hat éve kb, hogy, hogy, hogy közvetett legyen a választás és akkor a Városháza választa meg a fő De hogy szerintem ez pont egy olyan szelep, ami most jól meg is mutatkozik, hogy kurva jó tudja el használni. Kurva jó az, hogy, hogy megvan ez a szelep. Hogy a Karácsony meg lehet választani. Hát erről elég sokat is ja, beszéltél. A, ha viszont már valami hatalmi jellegű beavatkozás van, én, a, én a nem nagyon lepődnék meg, hogyha most a Fidesz, a, rájönne arra, hogy mégsem olyan fasz, ez a többségi alapú választási rendszer, és egy picit, de csak egy picit igazítanának az arányosság irányába. Kevesebb egyéni ö, választókerület, több listás hely, és ö, már is érdekelté válnak abban az ellenzéki pártok, hogy ne fogjanak össze. És... Ö, tehát én mondjuk ilyen irányba gondolok, de, mm. de ez egy nagyon... Dehát, rá, igen, mert, de, de hát, az, az, <sítható> a, az a helyzet, hogy most jól át kell gondolniuk, Mert alig ha, tehát most van még két és fél évig kétharmaduk, utána már alig ha lesz. Tehát, hogy most ők, ők leginkább arra, arra, arra rendezkedhetnek be, hogy, hogy szereznek egy egyszerű többséget, és fönntartják a rendszerüket, amit hát újra kell addig is újra kell szabni úgy, hogy kétharmad nélkül is működjön. Hát igen, csak tudod, volt eddig valamilyen mítosz, ami, ami most megint, illetve hát nem megint, ami, ami nagyon jelentősen megdőlt, a mítosz az, hogy legalább a saját kutatásaiknak hihetnek. Hát bassza meg, most már nem hihetnek, és két nem és biztos, hogy a... azt publikálták, amit befelelőséget tudtak. Ez megint más, hogy én, én, én úgy tudom, hogy valódi volt az, a század végben Exit exitból, amiről mi is hallottunk. Nem, de most már azért tudjuk, hogy nem a hamisítás az egyetlen dolog, Igen. hanem tényleg az, hogy nem tudják miért. Nem tudják, nem tudják és két és fél év múlva választás van, és nem mind. fognak ízére menni, vagy bejön, vagy nem jön be ö, típusú választásra. Úgyhogy, ö, szerintem ez szó sincs arról, hogy ne hazudnának. Hazudnak, meg, ö, meg projektálnak, meg gyártanak, meg felépítenek, meg bedöntenek. Ha... Az úgynevezett méréseikkel, hanem arról van szó, hogy arról sincs fogalmuk, amit meghamisítanak. Tehát, hogy valójában meghamisítanak valamit, de amikor a, még a meghamisítás előtti dolgot ö, mutatják, azzal is fölsülnek. És ez több most már. Tehát ez egy választásról választásra derült. De, de ki. egyébként ennek megvan az oka, tehát hogy a 90-es évek óta meg háromszorozódott a választ megtagadóknak a száma, mm. és eddig gondolhattuk azt, hogy, hogy ez... Akik megtagadják a választ, azok hát, ö, ö, megtagadják a választ, nem szeretik a közvilágtatókat, de valamilyen módon mégis ö, ö, reprezentálódva lesznek abban az ezer emberben, aki egyáltalán válaszol. De most kiderült, hogy akik megtagadják a válaszokat, azok, ö, azok, ö, azok valamilyen módon mégis csak a, a válaszodó sokasságtól eltérő preferenciájú emberek. És, ö, és jelen esetben valószínűleg itt, itt az van, hogy a Hatalomtól félünk, hogy a hatalom te mindig ellenzék. És eldöntzik, igen. Na ja, ja, ja. olyan rendszerben, ahol a Percseltől kell félni, ott ugyanott, egy kell igen a rejtőzkodőtől Igen. Érdekes módon nem a Soros Györktől félnek, hanem inkább az Orbán Viktortól. Mm. <gül> Ez egy racionális. <gül> nélkül, <az gül> <és az gül> hiszem, most így csinál a Samos hogy megtagadja a pályázatot, tudották. <gül> én viszont, én viszont a, azt veszem észre, hogy ahogyan, ugye a 90-es években a baloldal volt, meg a, bal, meg a bal liberális, ugye 94-es MSPSDS koalíció volt a az innovatív, meg a szellemi fölény birtokosa, és a jobb oldal az meg hát kullogott, és hogy az inga átlengett, és mostanra, meg ugye a jobb oldal diktálja a trendeket, a jobb oldalon van a, a szellemi fölény, és a bal oldal az, amelyik így túl gyakorlatilag egy ilyen leginkább egy ilyen triggerelt állat, tudod, amit egy ilyen kettencbe zártak, és ilyen ilyen ilyen villanybottal így, így ráznak, tudod, és, és ezzel szórakozik Orbán Viktor, de komolyan. Tehát, hogy ez, a, ez, ez volt a játéka, na hát most így kiszabadult az állat a ketrencből. Az is, az is azért valami. Ugye, egy valamiféle élmény, valamiféle változás ehhez képest. A, a, a, a, ez, a, ez, a, ez a politika, amit, amit Orbán Viktor folytat, ez, ez egy valamit kitermelt. Ami, ami eltér ettől. Tehát, hogy, ami, ami ebben a tendenciában nem illik. Valamiben már beelőzött a baloldal. Már beelőzte a baloldali kurzus, a jobboldali kurzust. A baloldali kurzus a következő 20-25 éve az megvan váltva a Momentumban. Ők, ők túlélnek, túlélik Gyurcsányt, túlélik az MSZP-t. Az Ők ott vannak, ők megvannak. Széttépték a jobbikat, meg az ellenpét, Szétszaggatták. A jobb oldalnak ez nincs meg. A jobb oldal előregedett és, és nekik nincsen, meg a, ők, ők nem tudják megcsinálni a fidelitásból a momentumukat. Ők, ők, ők, ők kihalnak, és, és ő utánuk meg egy, meg egy kiábrándult, és meg, megalkuvott vagy megalkudott, vagy egy ilyen megundorodott, megcsömörlött tömeg marad. Mint a 2010-es baloldal. Igen, igen, igen, végül megsemmisülnek a, morálisan, ahogy 2010 előtt a baloldal. De hogy, hogy ebben a vonatkozásban már a baloldal előzött? Vagy, vagy vitatkoznátok ezzel? Mert én ezt érzem, hogy ez a generációs kérdés, ez a ebben... Nem csak a baloldal, mi is jobban állunk, mint a Fidesz. Azt gondolom. Még szerint, de mi állunk a legjobban, mert, mert, mert érted a, a baloldalnak. Ha most úgy gondolod, hogy a Momentum az, aki ugye új generációként elkezdenek felépíteni, akkor is hát az van, hogy, hogy a régi generációk mellett megvan az új generáció, és akkor a régi, kihúnyó, nem tudom én mi, átadja az örökségét az új ott a bal oldalon. Nálunk viszont nem ez van, tehát nálunk értet a semmiből megvett generálva valami, aminek egyébként van egy új fiatal törzse, vagy törzse is. Az Orbán rendszer kitermelte az ellenállását, és ennek lett egy ilyen forradalmi csapata a Momentum képében, de az Ancien rezsimnek nincsen élt csapata, meg nincsen... A, a KISZ nem tudja átvenni a, a, az MSMP helyét. Tehát ö, azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy ez, ez, ez, így, ez így nagyon hiányzik a jobb oldalon. És, és ezért így a jobb oldal potenciális szavazóknak a tömegeit veszíti el, és szerintem ők azok, akik leginkább erre a centrum identitásra fogékonyak lehetnek mert, mert, mert ők, ők azok, akik, a, akik hát az, az Orbán Viktor, meg az Orbán Viktor rendszere már egyáltalán semmilyen módon nem tud megszólítani, már, és... Viszont a baloldal sem, tehát ez, ez szerintem kicsit az én értelemesésemben vissza kompatibilis. De a, a, a baloldal a Momentum mögött azt gondolom, hogy a momentum tényleg ott van. És ugye mindig arról van szó, hogy amit elnyomnak, az az, ami, azaz, ami ö, mi sárjad. Amit meg növesztenek, az meg az, ami végül elszárad. Tehát ö, ugye a, a, a. amit elnyomnak, ugye például a, a holokauszt kitermelte Izrael államot. Ez egy elég, elég ö, érzékletes példa. A harmadik birodalom, a legnagyobb dicsőség, meg a legnagyobb hatalom, meg uralom, meg így elpusztította a német nemzet tudatot. Így, így a fölperselte. Tehát ugye, ezek itt minden ellen, minden visszafelésül el. A, a, a, a, a Fidesz meg akarta semmisíteni a, a baloldalt, és ehelyett egy, kitermelte az új nemzedékét kitermelte az új nemzedékét, és most már attól jobban megijed, és már ilyettében felvásárolja a régit, amit így már rég leváltott. És, és, és, és pozícióban hagyja, és hatalmon hagyja. És azzal kell kiegyeznie az újaknak. Ez a... Ez a még a... Még az, az Orbán és a Gyurcsány nagy epikus összecsapása is így, így ellett halasztva. Így még halasztjuk, még halasztódik erre még nem térünk rá, még, még egy-két évadot leadunk addig én azt hiszem, hogy ez azért első évadnak erős volt jó volt, szerintem jó jó, jó írtunk olyat, ami így átélhető volt meg azt gondolom, hogy a, amit igazán akartunk a különbséget érzékelhetővé és átélhetővé tenni köztünk és köztük Azt szerintem sikerült. Ami, nem, ami, ami a kudarcunk, hogy ez nem számított egyáltalán. A, ami előállt, az hogy ugyanúgy, ahogy Fidesz BTF-ként jól, jól fogja használni ezt a baloldali Budapestet, ugyanúgy nekünk is egy másik terem. Tehát amellett, hogy egyik erősségünk, egyik eredményünk, ugye az az, hogy szerintem hogyan ugye álltak elő a szavazóink stb. stb. milyen jövője van a másik az, hogy mégis csak azért Budapestet ez a Karácsony Gergely féle kampány úgy vette át Tarlós Istvántól, hogy a mi programunkhoz hasonló dolgokat mondott mi nagyon abban a pozícióban vagyunk szerintem hogy, hogy nagyon sok olyan dolgot ugye például itt van a úthasználati díj, ami Rásai Gergő programjábban mennyi hasonló volt, nem volt benne, de aztán az utolsó hetekben ugye bevállalta, mert éppen azt gondolta, hogy jó lesz majd aláírni azt a követelményrendszert a civilizés szervezeteknek, tehát még azt is bevállalta. Ezeket a dolgokat nekünk számunk kell kérni rajta, követelni kell, bele kell hajszolni abba, hogy egy jobb Budapestet csináljon azáltal, hogy ilyen dolgokat megvalósít, amennyit megvalósít, és ha megvalósítja, az is jó, ha nem valósítja meg, hát politikailag nekünk az is majd jó lesz a városnak, nem annyira, de hát akkor is ezt a terepet mi mit tudjuk használni. A Ta, Tardós terepet ilyen szempontból nem tudtuk volna annyira használni, mert a Tarós azzal nyert volna, hogy a, a 70-es évek színvonalán jól konzerválja Budapestet, és tényleg jól konzerválta volna a 70-es évek színvonalán Budapestet, és hogyha bármikor mondunk neki valami 21. századit, akkor azt mondta volna, hogy hát nem ezt ígértem, nem csinálom meg, tök jó. Tudod mi a mi, mi, a mi kudarcunk? hogy azt akartuk elmagyarázni, hogy megértetni az emberekkel, hogy mi a különbség a gyors munka és a jó munka között. Hogy a gyors munka az arról szól, hogy most vagy soha. És ennek az eredménye az mindig a soha. A, a, jó, a jó munka meg az, hogy előbb vagy utóbb. És ennek az eredménye legkésőbb az utóbb. Ez a, ez a, ez a különbség. És mi el akartuk magyarázni nekik, hogy mi, mi, a, mi a különbség, hogy mi vagyunk a jó munka, ők meg a gyors munka és gyors munka, a most vagy soha, az mindig a soha. És tudod, ez, ez az, ami úgy is így van, ez kell, tudod, mit tudunk ennek a helyére állítani akár öt év múlva? Ennek a mondásnak, ennek az üzenetnek. Csak ugyanezt fogjuk tudni elmondani, talán másként. De de, de hogy itt tényleg valójában ez a lényeg, mert ez az, amit mindig elhalasztunk. Ezek, a, ezek az enyfben fogant alkuk meg rendszerváltások